Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărui necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărui nelegiuire a oamenilor, care năbușă adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, este descoperit în ei, căci și l-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui,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 și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din picina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuiințarea firească a lor într-una care este împotiva firii. Tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuiințarea firească a femeii, sau au în poftele lor unii pentru alții,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 plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelătorie, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, ureptori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născucitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judești pe altul, faci aceleași lucruri.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 cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gălceavă, se împotivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strămbtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu,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 Tu care zici să nu prea preacurvești? Prea curvești? Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefăiești templele? Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din picina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. în împrejur, negreșit, este de folos. Dacă împlinești legea. Însă dacă tu calci legea, te era ta împrejur ajunge neteirea în Dacă deci cel neteiat în păzește poruncile legii, neteierea lui în nu i se va socoti ea ca o tăiere în Cel neteiat în din naștere care împlinește legea, nu te va o el pe tine care o calci? măcar că ai slova legii și te era în Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este Iudeu și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de Iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.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 și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ești biruitor când vei fi judecat. Însă dacă nelegirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Nici de cum!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 Și-au ajuns niște netrebnici Nu este niciunul care să facă binele Nici măcar unul Gâdlejul lor este un mormânt deschis Se slujez de limbile lor ca să înșele Sub buze au venind de aspidă Gura lor este plină de blestem și de amărăciune Au picioarele grabnice să verse sângele Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor Nu cunosc calea păcii Frica de Dumnezeu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 în vremea de acum să-și arate nepihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar prin cina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este El și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socotine prihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci, pe credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Din potrivă, noi întărim legea. Ce vom zice, dar că a căpătat prin puterea lui, strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit nepihănit prin fapte, are cu ce să se laude, însă nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu. Și aceasta îi s-a socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui, îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceia, ale căror, fără de legi, sunt iertate, și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul, înseamnă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați în jur, sau și pentru cei ne tăiați în Cât și zicem că lui Avram. Credința i-a fost socotită ca neprihănire. Însă cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Atunci a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie Tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, că, adică, să li se socotească și lor neplihănirea aceasta, și pentru ca să fie și Tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați pejur, însă și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea Tatăl nostru Avram, când nu era tăiat pejur. În adevăr, Făgăduința făcută lui Avram, sau seminței lui, că va moșteni lumea, nu a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Căci, dacă moștenitori sunt cei ce se țin de lege, credința este zădarnică și făgăduința este nimicită, pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie pe har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată semânța lui Avram, Nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avraam, tatăl nostru al tuturor. După cum este scris, Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică este Tatăl nostru, înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărui nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns Tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și, fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el, ce făgăduiește, poate să-și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Însă nu numai pentru El este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pecina fără de legilor noastre și a înviat din picină că am fost socotiți neprihăniți. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult... Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la femeia cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om nepihănit, cu greu ar muri cineva. Însă pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Însă Dumnezeu își arată dragostea față de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți nepihăniți prin sângele Lui, Vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am încăpătat împăcarea.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 adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșup celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca pentru unul care a păcătuit, că judecata venită de la unul a adus-o sânda, însă darul fără plată a venit în urma multor greșeli și a adus o hotărâre de iertare. Deci, dacă, prin greșala unei a singur, moartea domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce pimesc în toată plinătatea, harul și darul nepihănirii, vor domni în viața prin acel unul singur, care este Isus Hristos. Astfel, dar, după cum, printr-o singură greșeală, a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire, care dă viața. Căci, după cum, prin ascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Însă unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru că, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci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 pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbovit de păcat. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, pentru că știm că Hristos îl învia din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi și vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în tropul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi și vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la nepehănire. Însă mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de supăcat, v-ați făcut robe a nepihanirii. Vorbesc, omenește, din picina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșați fără de legea. Tot așa, trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale nepihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci, atunci când erați robei ai păcatului, erați liberi față de nepihănire. Și ce roade aduceți atunci? Roade de care acum vă este rușină, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Însă acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică fiindcă plata păcatului este moarte, însă darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică, în Isus Hristos, Domnul nostru. Nu știți, fraților, căci vorbesc cu unor oameni care recunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Însă, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă, deci, când îi trește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Însă, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți aia altuia adică a celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, atâțate de lege, lucrau în de noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Însă acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne țin robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu Într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Deci, ce vom zice? Legea ne este ceva păcătos? Nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta, dacă legea nu mi a fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără lege, păcatul este mort. O Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, însă când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pecinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și... Pine însă-și porunca aceasta m-a lovit cu moarte. Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Însă păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea pentru un lucru bun, pentru că păcatul, să se arate afară, din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Știm, în adevăr, că legea este duhovnicească, însă eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună, și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, cei drept, am voința să fac binele, însă n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din înăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, însă văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, însă cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnările firii pământești, ci trăiesc după îndemnările Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucrul cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând timpicina păcatului, pe însăși fiul său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnările firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnările Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n are cineva Duhului lui Heistos,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 suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată de fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din picina celui ce a supus-o, cu de însă că și ea va fi izbăvită din robia săcăciunii ca să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Însă știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fiera, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Însă o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădejdui? Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Însă însăși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte și i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său pentru ca El să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată, împreună cu el, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți? Cine -i va o Hristos a murit. Ba mai mult, el a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmturarea, sau prigonirea, sau foamea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia? După cum este scris, din picina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori,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 cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Saul l-am urât. Deci, ce vom zice? Nu cumva este nedreptat în Dumnezeu, nici de cum. Căci și El a zis lui Moise, voi avea milă de oricine-mi va plăcea să am mila și mă voi îndura de oricine-mi va plăcea să mă îndură.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 Căci cine poate sta împotriva voii Lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule? Ca să-i răspunzi împotriva Lui Dumnezeu. Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce mai ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut. Să facă un vas pentru întrebăințarea de cinste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 Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre nemuri. După cum zice Nosea: Voi numi poporul meu pe cel ce nu era poporul meu, și prea iubită pe cea care nu mi era prea iubită. Și acolo unde li se zicea: Voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fiai Dumnezeului celui viu. Isai, pe de altă parte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 Ei s-au lovit de piatră de potignire, după cum este scris. Iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, însă fără pricepere. Pentru că, întrucât nu au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însăși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El, se poate căpăta neprihănirea. În adevăr, se scrie că omul care împlinește nepihănirea, pe care o dă legea, va trăi prin ea. Pe când, iată cum vorbește nepihănirea, pe care o dă credința. Să nu zice în inima ta cine se va sui în cer. Sau cine se va pogoi în adânc. Ce zice ea deci?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 Însă cum vor chema pe acela în care nu au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea ale celor ce vestesc Evanghelia. Însă nu toți au ascultat de Evanghelie.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 Însă întrebi și n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise, cel din tâi, zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam. Vă voi ațăța mânia pentru neam fără pecepere. Și Isaia merge cu îndrăzneală până acolo, că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, Toată ziua mea am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Întreb, dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Căci și eu sunt izraelit, din sămânța lui Avram, din sămânța lui Beniamin.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 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa, și în vremea de față, este o rămășiță, datorită unui alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Al minter, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Al minter, fapta n-ar mai fi faptă. Deci, ce urmează? că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. După cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă Până în ziua de astăzi. Și David zice, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un pileș de cădere și dintr-o dreaptă răsplătire să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le rău ții mereu gărbovită. Întreb, dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamărilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri. Ce va fi plinătatea întoarcerilor. Vă spun vouă, neamurilor, Întrucât sunt apostol al neamurilor, Îmi slăvesc slujba mea. Și caut ca, dacă este cu putință, Să strâmez gelozia celor din neamul meu Și să mântuiesc pe unii din ei. Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtași rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ți rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din picina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa dar, ci teme -te. Căci dacă n-a Dumnezeu ramurile firești, nu te va croța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminteri vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruie în necredință, vă fi altoiți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 Încep Evangelia, Evanghelia, ei sunt vrășmași și aceasta-s pe binele vostru. Însă încep iubește alegerea, sunt iubiți din picina părinților lor. căși lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi, dinioară, nu ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurarea acum. Tot așa, ei, acum... N-au ascultat, pentru ca, prin îndurare, Tatăvo, să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aducă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepatroni sunt judecățile lui, și cât de neînțelese sunt căile lui!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 să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât să cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potevit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și măduloarele nu au aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos.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 Fiți fără preget, fiți plin de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în ecaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitări de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați.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 ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de fiera pământească pentru ca să-i treziți poftele. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoelnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu, care judești pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește cotește o zi mai presus decât alta, pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Însă pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispățuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fiindcă este scris, Pe viața mea, mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteala pentru sine însuși lui Dumnezeu, Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine, judecați, să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potimire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat pentru cel ce crede că este necurat. Însă, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din picina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grei de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci împărăția lui Dumnezeu este neprihanire, este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru mâncare lucrurilor lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mâncat din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine, dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi se placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Căci și Hristos, nu și-a plăcut lui însuși, ci, după cum este scris, Ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile, să avem nadejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii, să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum va primiți pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii prejur ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris. De aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numele tău. Este zis iarăși, Veseliți-vă, neamuri, împreună cu poporul Lui. Și iarăși, Lăudați pe Domnul toate neamurile, slăviți-l toate noroadele. Tot astfel și se zice, Din iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru că prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și, astfel, sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos Stos printre neamuri. Eu îmi îndeplinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jerfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu, dar, mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu, Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-L fi făcut Hristos prin mine ca să aduc neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că, de la Ierusalim și țările de prin prejur, până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc Evanghelia, acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris. Aceia cărora nu li se propovăduise despre el, îl vor vedea și cei ce n-au zisere despre el, îl vor cunoaște. Iată ce m-am piedicat de multe ori să vin la voi, însă acum, fiindcă nu mai este nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, ne nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorința de a fi stat la voi. Acum, mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților, căci cei din Macedonia și Ahai au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit, au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că, dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. După ce voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Știu că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos, Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvătiții din Iudea și pentru slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi, cu toți. Amin. Vă dau un grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță, adică slujitoare a bisericii din Kencrea. Să o primiți în Domnul, într-un chip vretnic de sfinți, și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, Căci s-a arătat de ajutor multora și îndăoseb mie. Spuneți sănătate Prescilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, însă și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor, Spuneți sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel din rod al Asiei pentru Hristos. Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Spuneți sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și și mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. I-au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Spuneți sănătate lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul. Spuneți sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, prea iubitul meu. Spuneți sănătate lui Apeles, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneți sănătate celor din casa lui Aristobul. Spuneți sănătate lui Ierodion, ruda mea.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 spune sănătate lui Asin Kitt, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei. spune sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărătare sfântă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 ei înșală inimile celor les necrezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce binele și proști în ce privește răul. Dumnezeul Păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. Amin. Timotei, tovarășul meu de lucru, vă trimite sănătate. Tot așa și Luciu, Iason și Sosi Pater, rudele mele. Vă trimite sănătate în Domnul, eu, terțiu, care am scris epistola aceasta. Gaiu, gazda mea și a întregi biserici, vă trimite sănătate. Eraste, visternicul Cetății, vă trimite sănătate. Tot așa și fratele Quartus. Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu voi toți. Amin. Era celuia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, însă a fost arătată acum